József énekli. A kis Jézus aranyalma, boldogságos szűz az anyja, két kezével ápolgatja, két lábával ringatgatja. Mária énekli. Aludja, aludj én kis dedem, aludj gyönyörű gyermekem, nem királyné a